«Вам треба берегтися, государю?» – затинаючись, почала Мері. Ці свята так стомлюють, і в вашому віці...» Вона не закінчила, боячись скривдити його, але він сприйняв її слова доволі спокійно. «Ви абсолютно праві, Марі. Мені варто бути обачнішим. Однак для всіх ми повинні залишатися молодятами, які щоночі кохаються, щоб дати короні спадкоємця тому я щовечора приходитиму до вас у спальню, але ми просто засинатимемо, поки я не відчую, що знову набрався сил. Такий підхід до питання влаштовував Бог. Просто спати на велетенському ліжку, де могли б розміститися ще 5-6 осіб, і король не доторкатиметься до неї. Мирі щиро бажала, щоб так було завжди» а наступного дня весь двір перешіптувався про те, що молода королева своєю невгамовною пристрастю довела чоловіка до непритомності. Рятувала становище незворушна поведінка самого короля, котрий, як і раніше, при всіх обіймав і цілував дружину. Що ж до мері, то вона на силу стримувала гнів, коли фреліни розповіли, про що пліткують піддані. Можна подумати, ніби вони і справді упевнені, що я просто таки млюю від пестощів Людовика і не даю йому й хвилини спокою, сердито думала вона. Поклав край пліткам Франциск, і хоча першими словами, які він сказав, довідавшись, що Людовик притомніє від марних спроб, були «Це найприємніша новина за останні 20 років мого життя». А Францискові було «саме 20». Та коли він побачив збентежену і скривджену королеву, то мимоволі пройнявся співчуттям до неї. І всі ці чутки... Франциск дивився на звабну ямку у вирізі її корсажа, на шовковисту шкіру плечей, на витончені зап'ястя рук. Усе це було доступне цьому старому сатирові Людовику. Настільки, що той навіть не притомнів. Франциск відчув ревнощі. «Чорт забирай! Його просто дратує це смакування інтимного життя королівської пари. Він не може цього чути. Він перший обірвав іронізування своїх товаришів, заявивши, якщо вони й надалі хочуть залишатися його друзями, їм варто обрати іншу тему для обговорення». Наступні кілька днів молодий Анголем був дуже заклопотаний літаючи між Сен-Дені та Парижем, готуючи все необхідне до церемонії коронації, і тому в Змері бачився рідко. Людовик теж клопотався, за дні урочистостей і свят назбиралося чимало невирішених справ із митними платежами, і зі справами в Італії, і зі збільшенням війська, і в галузі юриспруденції. Король ставився до своїх обов'язків серйозно, він завжди говорив, що справи Франції понад усе, і заради цих справ навіть Ладен був відмовитися від спілкування з молодою дружиною. Адже для зустрічей у них була спальня, що її він відвідував регулярно. У ліжку вони багато розмовляли, лежачи по різній кінці монументальної розкішної споруди – королівського ложа. В день Мері займалася своїми справами – Приймала відвідувачів, обговорювала майбутню урочистості, приміряла вбрання. Вона познайомилася з улюбленою резиденцією Людовика – палацом Латурнель, якому він віддавав перевагу перед похмурим Лувром і необжитим Сен-Поль, що розвалювався на очах. Латурнель, чарівний, широко задуманий ансамбль із чудовими павільйонами, легкими башточками, з вивестими галереями, великими залами, затишними покоями, наскрізними бельведерами і цілим лісом шпилю, димарів і флюгерів. Мері припав до душі комфортний латурнель. Було, щоправда, трохи незвично, що королівська резиденція розташована в центрі столиці. У Лондоні в самому місті такої не було, а всі королівські палаци її брата Вінзор – Вестмінстер, Гринвіч, Річмонд розташовувалися за його межами. Тепер же мері чула вечорами сигнал до погашення вогнів, якому корилися і палаци, прокидалися від співу дзвонів численних церков Парижа, прислугалися до постійного шуму великого міста. Зі своїх вікон вона бачила навколо безліч міських будівель і веж, жваву і діяльну сену, якою туди й сюди сновигали, Баржі з товарами, човни з зерном, човники Мері подобалося спостерігати за незмінно рухливою водою, що відбивала небо З річкою межував лише один із флігелів палацу Найвідокремленіший і найнеоблаштованіший Основний же ансамбль-будівель був на чималій відстані від води Як найдалі від вогкості, що дуже цінував Людовик і чому віддала належне і мері Якщо ж їй хотілося побачити місто, юрбу, то вона вузьким переходом ішла в найвіддаленіше крило палацу. А якщо виникало бажання погуляти, у її розпорядженні був чудовий парк, що оточував Латурнель, з численними клумбами, алеями і виконаними в античному стилі альтанками. Під час прогулянок королеву часто супроводила її пасербиця Клодія. «Мій батько любить Латурнель». Говорила принцеса, накульгуючи за мерію англійською. Тут усе мимоволі нагадує про перебування в долині Луари. Білі стіни, високі вікна, парк, плюски річки. Мері майже не слухала її, підставляючи обличчя лагідному на яскравому промінню жовтневого сонця. Стояла чудова осінь. Листя винограду вирізнялося яскравим пурпуром на тлі білих колон альтанок. Вгорі палало золотом листя лип, беріз і дубів. Воно повільно опадало, кружлячи в повітрі, жовтим килимом криваючи галявини. Ще цвіли пізні троянди, але виглядали вже дуже кволими, немов відчували загрозу умирання. По темних водах штучних каналів ковзали білі лебеді, Мирі годували їх, дивлячись туди, де мережевні грати загороджували вихід каналів у Сену. «Що ти сказала, Клодія?» Принцеса розгубилася. Виявляється, королева майже не слухала її. «Я говорила, що Сену навіть порівнювати не можна з красуною Луарою». «Он як? Може ти просто тужиш за тими місцями?» Без будь-якого інтересу, запитала королева, подивившись на Клодію, ледь не з жалощами. Клодія, якщо придивитися, здавалася навіть гарненькою, але трохи короткозора, трохи кульгава, трохи сутула. У ній не було нічого цікавого, нудна і сіренька, як її сіра простенька сукня. І девіз принцеса собі обрала відповідний – «Проста з простим, покірна з покірними». Але покірною Клодія була з усіма, аж до слуг. У ній не було нічого королівського, ні манер, Ані постави, ні гостроти розуму святенник, який приховує за показною сумирністю свою нікчемність.